Penzi mtazamaji, leo hii tuwafahamu watu wa kabila la Wa Arusha, Nine kuletea makalahi ya leo ni mimi Atha Daima, na pia napatikana katika Instagram kwa jina la Atha Daima. Wa Arusha ni kabila la watu linalopatikana kaskazini mwa Tanzania, katika eneo la Mlima Meru mkoani Arusha. Lugha yao ni kia Arusha inayosabiwa kama lahaja ya Kimasai, wakati wa kuja kwa wakoloni, Wao walikuwa wakazi wa eneo la mji wa Arusha wa leo. Sasa tutizame asili ya kabila la Waarusha. Kuna mawazo mawili juu ya asili ya Waarusha. Wengine wanasema asili yao ni kundi la Wa Maasai walioshindwa katika vita kati ya Wa Masai na hivyo kutafuta kimbilio kati wa wakulima. Walianza kulima wenyewe na hivyo kutofautiana na Wa Masai wengine. Wengine wanasema asili yao ni wapare. mlima mlimameru kufuatana na mapatano na Masai Hapo walianza kutumia loha ya wamaasai, na kupokea desturi nyingine. Wakati sotoka kubwa ya 1892 wa maasai ambao mifugo yao wali kufuote, wali na nahivio Na hivyo kuimarisha athira ya utamaduni wa kimasai katiao. Waarusha walitokea Meru. Kwa namna yoyote katika eneo la Mlima Meru, Waarusha walikuwa majirani wa karibu na Wa Meru. Wanaosema kwa lugha karibu na ya Wachaga. Wa Meru kufika Meru mapema. Wakakalia sehemu za juu zaidi mlimani, wakati Waarusha walianza chini zaidi. Hapo mwanzo walipigana kati yao, lakini badaye walianza kushirikiana kwa karibu. Hadi ilipohitii mwaka 1881, F18, wa Meru walikaribishwa kuunga vijana wao katika rika mpya ya Warusha iliyoitwa Talala. Na sasa tutezamie zama ya ukoloni. Katika miaka ya 1880, wa koloni wa Jerumani walianza kufika katika eneo la Kilimanjaro katikati ya Wachaga. Wakati ule wa Arusha walikuwa wakishirikiana na machifu wa Wachaga katika vita vyao. Wa Arusha waliathiriwa sana na uenezwa wa wa sotoka uliozuka mnamo mwaka 1892 ule asilimia kubwa ya ngombe nchini. Wakithovishwa vile vile hata wakoloni wa kijermani walianza kufika wakajaribu kutawala maeneo Wa waliingia polepole katika eneo la mlima Meru mara ya kwanza wa Arusha walikutana nao mnamo mwaka 1881 Wakati ambako dogo la wajerumani, chini ya Herman Von Wisman, pamoja na wachaga wa moshi, na kundi la Arusha, walishambulia kibosho. Na mwaka fumoja mianane, natano, walishambuliwa na wajerumani kutoka moshi, chini ya buwana kutu Johannes, aliyekuwa kama kasisi kwa mashambulio yao, vidi ya makabila ya na wajerumani, Ilipofika mwanga fumoja mianane, sita, Bwana Olivier na Serge Brock, wa wa, wa Lutheri waliuawa na vijana wa Arusha. Hapo Captain Johannes alirudi na askari zake na kundi kubwa la Wachaga na kuharibu nchi ya Arusha na wameru mara mbili katika miaka ya 1896 na 1897. Benz mtazamani na hili ndilo kabila la wa Arusha.